und Nanni in geheimer Mission. Du lachst wie ich und du redest wie ich und dennoch bist du nicht ich. Bist du dich nicht. Uns gibt's immer zweimal. Das ist Film. Denn wir sind Hanni und Nanni. Also Leute, ihr glaubt nicht, was ich hier in der Hand habe. Mm -hmm. Habt ihr die Post geholt, Hanni? Mm -hmm. Was Besonderes? Das kann man wohl sagen, Hilda, der Wahnsinn. Carlotta hat uns geschrieben. Der Zirkus, in dem sie gerade auftritt, ist am Wochenende hier in der Stadt. Ah. Und wir sind eingeladen, sitzen in der ersten Reihe. Sag mal, ähm, Carlotta, die habe ich doch bei der großen Spendenaktion kennengelernt. Ja, genau. D das war doch eine alte Mitschülerin von euch, die, die tolle mhm. Reiterin, oder? Ja. Mhm. <lacht> Ist sie jetzt fertig mit der Artistenschule in Barcelona? Ja, seit ein paar Wochen, Tessi. Sie tritt jetzt mit einem neuen Programm als Bodenakrobatin auf. Wow. <lacht> Und du sagst, erste Reihe? Du meinst, ihr habt Plätze direkt an der Manege? Ja, ganz genau, Elli. Und wir können sogar noch jemanden mitnehmen. Oh. Sie hat uns fünf Eintrittskarten geschickt. Oh, oh, oh Zwillinge. Oh. Ich liebe Zirkus. Was muss ich tun, damit er mich mitnimmt? Da wird mir schon was einfallen, Jenny. Also, dieser Französisch-Aufsatz, der macht mich wahnsinnig. Und er muss morgen fertig sein. <lacht> ja. Klappe. Oh, ja. Und danach kannst du noch meine Schule putzen. Oh, gerne. <lacht> Nein, aber mal im Ernst. Wir hatten uns gedacht, Ellie mitzunehmen, wenn sie Lust hat. Das fragst du noch? Natürlich komme ich mit. Danke. Und du, Hilda, weil du doch so interessiert warst an Carlottas neuer Karriere als Akrobatin. Mhm. Super, gerne. Und? dich, Jenny. Oh. Und du musst dafür gar nichts tun. So ist Hurra. Es. Ihr seid super. Zirkus in der ersten Reihe. Okay, dann ist das abgemacht. Freitagabend werden wir fünf die Premiere im Zirkus Valentino erleben. Oh, <lacht> so oh Freitagabend. Wenn wir nach 8 Uhr abends noch unterwegs sind, brauchen wir aber die Erlaubnis von unserer Direktorin. Ach, Ja, ah. ja da mach dir mal keine Sorgen, Jenny. Was sollte sie denn dagegen haben? Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Genau. <lacht> nicht, denn. Hilda, aber Naja, Frau Theobald ist gerade ein bisschen sauer auf mich. Hm, so. <lacht> hm, tja, irgendwie ja. auch verständlich. Wenn du fast jede Woche zu ihr ins Büro musst Ach, bloß, weil ich manchmal <lacht> die Hausaufgaben nicht fertig bekomme? Ich bin eben nicht so schnell wie du. Wir ja. verstehen dich ja, Jenny. Aber Fragen kostet ja nichts, oder? Tja, in diesem Fall schon. Ich meine, was ist wohl schlimmer? Abends aus Versehen ein bisschen später zurückkommen, oder? Trotz Verbot... Ausgehen. Ja, wenn du sie so <lacht> ausdrückst, klingt es <das> irgendwie logisch. <lacht> also das ist deine ganz große Stärke, Jenny. Die unmöglichsten Sachen erscheinen total vernünftig, wenn du sie erzählst. <lacht> Und ich würde mich bereit erklären, euch wieder reinzulassen. <lacht> ich stelle mir einfach den Wecker auf Mitternacht und schließe euch die Hintertür auf. Ja, super. Den oh. Schlüssel hängt die Hausmutter immer direkt neben die Tür. Oh, das würdest du tun, Tessie? Ja, klar. Und du bist ein Schatz. <lacht> Würdet ihr denn mitmachen bei unserem kleinen Geheimnis? <lacht> Zwillinge Elli Hilda, bitte. <lacht> <lacht> Na, okay Jenny, wir machen mit. Oh. Oder was sagt ihr dazu? Ist ja kein kein Problem. Problem. Wir können zusammen. <lacht> Die Zwillinge und ihre Freundinnen waren kaum noch zu bremsen. Ein Zirkusbesuch war immer etwas Besonderes. Aber direkt an der Manege zu sitzen und alles hautnah mitzubekommen. Und das heimliche Davonstehlen trug noch zur Aufregung bei. Also, Das war eine gute Idee von der Jenny der Hausmutter zu erzählen dass wir unbedingt noch Fahrradflickzeug besorgen wollen. Mhm. Also, ist so schnell gar keine Ausrede eingefallen, warum wir nach dem Abendbrot nochmal weg müssen. Ich weiß doch, wie viel Wert sie darauf legt, dass wir unsere Sachen in Ordnung halten. Genau. Zum Glück bleibt es abends noch schön lange hin. Sonst hätten wir das bestimmt nicht gedurft. Mhm. Mhm. Tritt in die Pedale, Elli. Ja. Sind wir denn bald da? Oh, ich kann nicht mehr. <lacht> Meine liebe Cousine, drei Kilometer sind nun wirklich keine Strecke. Du hast ja überhaupt keine Kondition. Ich bin nun mal nicht so sportlich. <lacht> Ach, Ellie, wir sind doch gleich da. Siehst du, da hinten ist das Zerfiszeit schon zu sehen. Ja. Karlotta ist schon zu so beneiden. So ein Zirkus muss doch schrecklich aufregend sein. Stimmt, obwohl ich mein Leben im Lindenhof nicht dafür eintauschen würde. <lacht> nee, also Sie ich sind. auch nicht. Also in so einem kleinen Wohnwagen könnte ich ja nicht mal meine ganzen Kleider unterbringen. Oh. <lacht> also ich kann mir auch nicht vorstellen, ständig auf so begrenztem Raum leben zu müssen. Also am meisten würde ich wahrscheinlich meine Büchersammlung vermissen. Die nimmt schon zu Hause zwei Wände meines Zimmers ein. <lacht> Ich glaube, für so ein Zirkusleben muss man geboren sein. So wie Carlotta. Ich bin schon total gespannt auf Ihre neue Akrobatiknummer. Ja, ich auch. Sag mal, stimmt es, dass Sie wegen Ihrer Liebe zu den Pferden nicht mehr mit Ihnen auftritt? Mhm. Ja, also so hat sie es mir jedenfalls erzählt. Sie hat Sie auf einem wunderschönen Reiterhof untergebracht. Und besucht sie regelmäßig. Das Herumreisen in den engen Transportern ist für die Tiere auch bestimmt total stressig. Ja. Ja. Und dann dieser genau. Krach während der Zirkusvorstellung. Ja. Also ich kann Carlotta verstehen. Ah, oh, oh, da vorne ja. ist sie schon. Ja, ja Carlotta! Oh. Hallo! Oh. Fröhlich begrüßten sich die Mädchen. Und nachdem die Fahrräder sicher angeschlossen waren, folgten sie Carlotta durch einen Nebeneingang auf das Zirkusgelände. War da ein buntes Gewusel. Kommt mit, ich zeig euch gern das Gelände. Oh ja, ach, toll. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, hier ist ja ordentlich was los. Toll, dass du uns hinter den Kulissen herumführst, Carlotta. Ist doch klar. Ihr seid ja auch so schön früh gekommen. Ich habe extra mein Training vorverlegt. Ach, das ist super. Klasse. Und danke nochmal, dass wir nachher sogar in der ersten Reihe sitzen dürfen, Carlotta. Oh, ja, danke. Oh, ich freue mich total. Aber sag mal, ist hier immer so eine Hektik? Hier geht's ja so wie im Hühnerstall. Ach nein, eigentlich ist es hier meistens ganz ruhig. Nur direkt vor der Vorstellung bekommen wir alle ein bisschen Lampenfieber. davon merkt man die aber nichts an. Oh, seht mal, da vorne. Ein Jongleur, richtig in Aktion. Boah, Ach, seht mal, wie schnell der diese Kegel durch die Luft fliegen lässt. <lacht> Unglaublich. Und er sieht noch nicht mal richtig hin. Nicht, nicht zu fassen. Wahnsinn. Das ist Luca Rossi. Ein Aha. sehr guter Artist, aber... Ey, Ragazze, ihr seid zu früh dran. Die Vorstellung beginnt doch erst in einer Stunde. Schon gut, Luca. Ich führe meine Freundin vom Lindenhof nur noch ein bisschen auf dem Zirkusgelände herum. Ach so. Ja, dann ist ja gut. Alter Grieskram. Hm. Du, wo ist denn dein Wohnwagen, Carletta? da hinten, der knallrote Ach, komm ich zeige ihn euch und dann lade ich euch später noch auf eine limo ein oh, yeah. oh, super oh, da ist ja alina ruh dich noch ein bisschen aus janik ich kümmere mich heute abend um joe und mache aus seinen käfig sauber schlaf dich gesund ist gut danke hey alina geht es janik immer noch nicht besser nein leider nicht Sind das die Freundinnen, von denen du erzählt hast? Genau. Darf ich vorstellen, das sind Hani und Manny Sullivan. Mhm. Hallo. Hallo, freut uns. Und Hilda, Ellie und Jenny. Hallo. Hallo. euch ja. Alina tritt bei uns mit einer besonderen Trapeznummer auf. Oh. Oh. Mehr verrate ich aber jetzt nicht. Ihr werdet das ja gleich selber sehen. Ach, toll. Ein Trapez in einem Käfig? Das klingt ja spannend. Wieso Käfig? Oh, sorry, wir haben gehört, was du, eben gesagt hast. Ach so, nein. Joe ist der Tiger von meinem Freund Yannick. Ach, ach naja, Mein Freund hat sich den Magen verdorben und muss das Bett hüten. Und ich bin die Einzige außer ihm, die der alte Joe überhaupt in seine Nähe lässt. Ein Tiger? Mhm. Entschuldige, aber ist das nicht eine riesige Quälerei für so ein Tier, hier mitten in der Stadt in einem Käfig zu leben? Ich habe erst neulich gelesen, dass viele Tierschutzverbände darum kämpfen, die Wildtierhaltung im Zirkus auch ganz zu verbieten. Ja, da ja. hast du recht. Nani? <lacht> Nein, ich bin Hani. <lacht> okay, also Hani. Mhm. In Zirkuskreisen sind die Meinungen darüber geteilt. Mhm. Schließlich gehörten wilde Tiere lange Zeit zu den Hauptattraktionen im Zirkus. Ja, stimmt. Und, na ja, ziehen eine Menge Besucher an. Mhm. Janik und ich glauben aber auch, dass es besser für Joe wäre, in seiner ursprünglichen Heimat allzuwerden. Ja, mhm. bestimmt. Ja. Das glaube ich ja, auch. Ja. Deshalb haben wir uns auch vor einiger Zeit an eine Tierschutzorganisation gewandt, mhm. die sich für ein Verbot von großen und wilden Tieren im Zirkus einsetzt. Was? Mhm. Mhm. Und, äh, und was ist dann mit dem Tiger Joe? Na, naja, so einfach ist das alles nicht. Joe ist so an Menschen gewöhnt, dass er in der Wildnis gar nicht überleben könnte. Das mhm. kann ich mir vorstellen. Deshalb reist mhm. er noch bis zur Winterpause mit uns, obwohl er schon länger nicht mehr auftritt. Mhm. Ach, wie warst du glücklich? Ja. Und Yannick wird ihn dann nach Asien begleiten. Auf der Insel Sumatra in Indonesien gibt es einen großen Gnadenhof, auf dem sich speziell ausgebildete Tierpfleger um alte Zirkus- und Zootiere kümmern. Das ist ja toll! Ja, ja, ist super. Aber ist so eine Reise nicht total teuer, noch dazu mit einem Tiger? Ja, allerdings, ja. das ist es. Die Kosten für den Transport von Joe übernimmt glücklicherweise die Tierschutzorganisation. Super! Und mein Freund und ich sparen seit einem halben Jahr jeden Cent für Yannicks Flugticket. Muss Yannick denn unbedingt mitreisen? Ja, es ist sehr wichtig, dass er Joe begleitet. Ohne ihn würde er vielleicht überhaupt nicht mehr fressen. Die beiden sind total aneinander gewöhnt, weißt du? Ja. Auf dem Hof in Indonesien kann Joe sich dann ganz langsam einleben. Dort gibt es ein riesiges Gelände, auf dem viele alte Tiere leben, die aus Europa in ihre alte Heimat zurückkehren. Oh, das klingt ja großartig. Ja, wunderbar, dass es sowas gibt. Stimmt, das finde ich auch. Ich habe meine Pferde auch ganz langsam an den Hof gewöhnen müssen, auf dem sie jetzt leben. Anfangs habe ich sie noch fast täglich dort besucht, aber mittlerweile sind sie Teil einer großen Herde und fühlen sich pudelwohl in der Gemeinschaft. Oh, toll. Toll. Ich bin schon ganz gespannt auf deine neue Zirkusnummer, Carlotta. Geht es nicht bald los? Sehr bald sogar. In zehn Minuten muss ich in der Maske sein. Also husch husch, rein ins Zelt. Die Limo gibt dann später. Wir sehen uns dann gleich in der Manege. Ja. Komm Alina. Ja, okay, dann bis gleich. Tschüss Alina. Tschüss Mädchen. Tschüss. Und tschüss. Ja, Danke. Den werden wir haben. Wir sind total gespannt. saßen Hanni, Nanni und ihre Freundinnen auf ihren Plätzen in der ersten Reihe, da ging es auch schon los. Von einem Trommelwirbel begleitet, betrat der Zirkusdirektor im roten Anzug und mit glitzerndem Zylinder in der Hand die Manege. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Zuschauer. Hoch verehrtes Publikum, ich begrüße Sie herzlich zur ersten Vorstellung des Zirkus Valentino. Machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Abend voller Spannung, Spaß und Stellt euch mal vor, wenn Frau Theobald auch so einen Direktorin aus dem Traum Dann müsste sie sich aber wesentlich mehr mir geben. Da würde ich sie ernst nehmen, wenn sie mal wieder streng zu mir sein würden. Obwohl es losgeht, möchte ich Sie bitten, auf Fotoapparate mit Blitzlicht und laute Zwischenrufe zu verzichten um die Artisten nicht abzulenken. Sie benötigen allerhöchste Konzentration bei ihren schwierigen Darbietungen. Und hier sind sie, die Artisten des weltbekannten Zirkus Valentino. Applaus für unsere Künstler. Nun liefen die bunt gekleideten Artisten in die Manege. Der erste Applaus brandete auf, als Carlotta auf Händen durch das Rondell lief und dabei mit einem Bein einen großen Ball balancierte. Dann verschwanden alle wieder hinter dem Vorhang. Und der Clown, ein kleiner Mann namens Pico, eröffnete das Programm. Er begann umständlich seine lustigen, viel zu großen Schuhe auszuziehen. Dabei gelang es ihm, sich abwechselnd den Kopf zu stoßen und sich auf seinen Hosenboden zu setzen, bis die Zuschauer sich vor Lachen nicht mehr halten konnten. Besonders die kleineren Kinder unter den Gästen kreischten vor Freude. Als nächstes war Carlotta an der Reihe. Sehr verehrtes Publikum, und jetzt darf ich Ihnen eine talentierte junge Dame vorstellen. Begrüßen Sie mit mir Carlotta, das schlangengleiche Körperwunder aus Spanien. Applaus Sieht oh. doch, wie Carlotta sich verbiegt. Das aus, sich so rund machen oh, ja. Ach, toll. Sie rollt durch das Zelt wie ein großes Wagenrad. So was ich noch nie gesehen. Mensch, also, mir wird schon vom Hinsehen ganz schwindelig. Ja, ja, dafür muss ich doch irre lange trainiert haben. Sieht mal, oh, da kommt Pico wieder. Was da? Oh, ihr? Der sieht aus wie eine Treppe. Mhm. Der Clown trug eine Holzrampe mit sechs Stufen hinein und stellte sie im Rand der Manege auf. Keine zwei Meter von den staunenden Lindenhofmädchen entfernt. Während Carlotta um Pico herumsprang und dabei mehrere Saltos vollführte, erklang ein spannender Trommelwirbel. Und schon dreht sie sich wieder. Oh, oh, ja. oh, super, super. Nachdem Carlotta ihren Freundinnen noch einmal verstohlen zugewinkt hatte, rollte sie unter tosendem Applaus wie ein riesiges menschliches Rad aus der Manege. Hinter dem Direktor betrat nun Alina das Zelt schritt zu einer Strickleiter, die am Rande der Manege an einem Pfosten befestigt war und kletterte anmutig die wackeligen Sprossen hinauf. Die Zuschauer legten die Köpfe in den Nacken, um sie besser sehen zu können. Und nun kommen wir zur Hauptattraktion dieses Abends. Die wunderbare Alina mit einer Kombination aus Drahtseil und Trapezakrobatik. Bitte sehr! Das sehe ich ja jetzt erst! Ganz oben unter der Kuppel ist ja ein Seil gespannt! Tatsächlich! Die, die Plattform, auf der sie steht, kann doch nicht größer sein als ein Blatt Papier. Oh, oh. Also nur gut, dass unter dem Seil ein Fangnetz gespannt ja. ist. Oh, ja. oh. Und jetzt greift sie nach dem Trapezstampe. Oh, oh. Was hängt denn da noch? Eine komische Schlaufe aus Stoff. Wie ja. oh, leichtfüßig sie über das Seil tanzt. Oh, auweil, ist oh. so oh. Mit angehaltenem Atem verfolgten die Mädchen wie Alina bis zur Mitte des Drahtseils Schritt, die Balancierstange am Seil befestigte und dann nach unten auf das Trapez kletterte. Sie stellte sich auf die Trapezstange und ließ sich dann an einer Schlaufe an ihrem Knöchel in die Manege hinabsinken. Ist abgerutscht, oder? Oder gehörte das zu ihrer Schule dazu? Äh, das glaube ich nicht. Sie macht ein ganz schmerzverzerrtes Gesicht. ja. ja ich oh, ist sie nicht vernetzt. Äh, da rennen auch schon die Helfer auf sie zu. Guck mal, Calotta ist auch dabei. Oh sie legen sie auf dem Netz und legen sie auf eine Tragung. Mann, habe ich mich geschoben. Wenn das Schwangnetz nicht gewesen wäre, dann Das war ein Schreck. Nachdem Alina auf der Trage aus dem Zelt gebracht worden war, setzte der berühmte Zauberer Antonio Vinelli das Programm fort. Die Mädchen vom Lindenhof jedoch hielt es kaum auf ihren Sitzen. Wie ging es Alina? Schließlich erschien der Zirkusdirektor, um das Publikum zu beruhigen. Die Drahtseilartistin habe sich glücklicherweise nur leicht verletzt und das Zirkusprogramm wurde fortgesetzt. Bewegt saßen die Mädchen nach der Vorstellung in Carlottas Wohnwagen um den Esstisch. Puh, das ist ein Schreck. Gibst du mir bitte mal die Limo, Carlotta? Ja klar, hier. Danke. Ich bin immer noch total durch den Wind. Wie gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, na ja, wie man es nimmt. Zwei verstauchte Handgelenke sind schon ganz schön schlimm, finde ich. Also, ja. Besonders, wenn man Artistin ist. Naja, Na ja, das stimmt natürlich. Aber so ein Fall aus 15 Metern hätte auch ganz anders enden können. Ja. Oh. Also, ich habe so etwas noch nie erlebt. Alina ist trotz ihres Alters schon eine sehr erfahrene Artistin. Ja, ja was kann da passiert sein? Naja, es war wahrscheinlich ein ganz normaler Unfall. Hm. Das kann ja immer mal passieren. Unwahrscheinlich, Elli. Die Sicherheit der Artisten steht hier an erster Stelle. Und alles wird dreimal überprüft. Mhm. Ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, was meinst du denn damit, Carlotta? Naja, hier passieren in letzter Zeit so merkwürdige Dinge. Ach so. Yannick, der leidet seit zwei Tagen an einer seltsamen Lebensmittelvergiftung. Urgh. Obwohl er das Gleiche gegessen hat wie wir. Ja, komisch. Und in derselben Nacht mhm. wurde der Tiger Joe... In seinem Käfig mit einem Pfeil aus einem Betäubungsgewehr außer Gefecht gesetzt. das oh, ist ja ein Dämer. Und jetzt auch noch Alina. Das sind doch merkwürdige Zufälle. Das stimmt allerdings. Drei komische Unfälle und, und alle haben mit Joe zu tun. Und dann ist da noch die Sache mit Pico. Mit der Clown? Mit Der, der war doch so lustig. Ja. Ist dem auch was passiert? Nein, das nicht. Aber er benimmt sich irgendwie merkwürdig. Hm. Ja? Was macht er denn? Also, er ist jetzt erst seit ein paar Tagen dabei. Mhm. Und seitdem ist er mir schon mehrmals an Orten über den Weg gelaufen, an denen er überhaupt nichts zu suchen hatte. Mhm. Und er stellt immer so neugierige Fragen. Wo die Mitarbeiter herkommen und wie lange sie schon dabei sind. Ja. Ja. vielleicht ist er einfach nur ganz besonders neugierig. Nein, nein, das ist es nicht. Ich kann das auch nicht besser erklären. Ich habe einfach so ein komisches Gefühl bei ihm. Mhm. Und auf sein Gefühl sollte man hören, Carlotta. Ja. Naja, also mein Gefühl sagt mir, dass wir uns jetzt beeilen müssen, damit wir um Mitternacht am Lindenhof sind. Mhm. Oh ja, du hast recht, Hilda. Mhm. Tessie wartet doch auf uns. Na, dann mal los! Aber morgen kommt ihr mich doch noch mal besuchen, oder? Klar, ja, worauf du dich verlassen kannst. Diese ganze Geschichte hat mich echt neugierig gemacht. Mich auch, Schwesterherz. Mhm. Wir können uns ja morgen mal hier ein bisschen umsehen. Oh ja. Aber dann ja. Tagsüber. Zum Glück ist ja morgen Samstag. Ja, ja, genau. Okay, dann bis morgen, Mädels. Bis morgen. Danke ja, noch. Jo, es kommt. kommt. Beeilt euch. Bis morgen. Wie verabredet, wartete Tessi um Mitternacht an der Hintertür, um die Freundinnen ins Haus zu lassen. Leise kichernd schlichen sie in ihre Zimmer und waren innerhalb kürzester Zeit eingeschlafen. Am nächsten Morgen machten sich die Zwillinge gleich nach dem Frühstück mit Jenny und Tessie wieder auf den Weg zum Zirkus. Tessie hatte kaum glauben können, was die Mädchen ihr berichtet hatten, und war genauso neugierig darauf, was hinter diesen seltsamen Vorkommnissen steckte wie der Rest der Gruppe. Also, wir sind uns einig, dass wir uns hier unauffällig umhören. Ja. Alles klar. Mhm. Ist doch logisch, Carlotta. Wir wollen doch nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst. Erstmal sehen wir nach, wie es Alina heute geht. Ja, unbedingt. Hier vorne wohnt sie. Mhm. Los, Los komm. Ja. Ach, ihr seid es. Komm rein. Hallo. Hallo, ich bin Kissin. Es freut mich. – Setzt euch doch! – Danke. – Ja, danke. Wie geht es dir denn, Alina? Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ach, mir, mir geht es soweit ganz gut. Zum Glück konnte ich heute schon die Verbände abnehmen. Und jetzt muss ich nur noch ein paar Tage diese Ledermanschetten hier an den Handgelenken tragen. Dass dir noch mal Glück gehabt. Mhm. Wie ist das denn nun eigentlich genau passiert? Das konnte ich mir zuerst auch nicht erklären, bis … Was meinst du, Alina? Gibt es was Neues? Ach, allerdings! Meine Ausrüstung ist inzwischen untersucht worden. Und dabei wurde etwas Ungeheuerliches entdeckt. Was denn? Sag schon! Die Schlaufe, mit der ich meine Trapeznummer aufführe. Ist manipuliert worden! Oh, Jemand hat sie mit Säure beträufelt! Oh, Deshalb ist sie während der Vorstellung gerissen! Nein! Ja! Das ist ja schrecklich! Ach, du Arme! Ja, aber wer könnte denn ein Interesse daran haben, deine Vorstellung zu sabotieren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es euch ja gesagt. Hier stimmt was nicht. Hm. Du hast wohl recht. Nachdem sie der verzweifelten Alina versprochen hatten, die Ursache für ihren Unfall herauszufinden, machten sich die Lindenhof-Mädchen daran unauffällig, die Mitarbeiter des Zirkus auszufragen. Jenny und Tessie sprachen kurz mit dem Zauberer und dem Jongleur, während die Zwillinge den Clown Pico besuchten. Carlotta wollte gerade zurück zum Zelt, um ihr tägliches Training zu absolvieren, als plötzlich mehrere Polizeiwagen auf das Zirkusgelände fuhren. Was ist denn jetzt los? Herr weißt du, was die Polizei hier will? Meinst du, die kommen wegen Alinas Unfall? Das kann natürlich sein. Sieht so aus, als ob sie die Wohnwagen durchsuchen wollen. Mhm. Ich gehe mal zu unserem Direktor und frage ihn. Wir treffen uns gleich bei meinem Wagen. Ja, okay. gut. Komm, Hanni, wir gehen Tessi und Jenny suchen. Okay. Vielleicht haben Sie ja schon etwas herausgefunden. Kam dir der Clown nicht auch komisch vor, Hanni? Also, ja. der ist wirklich neugierig. Mhm. Und gleichzeitig gibt er selber nur ausweichende Antworten. Ja, das stimmt. Er wirkt, als hätte er irgendetwas zu verbergen. Genau. Zeit später trafen sich alle wieder vor Carlottas Wohnwagen. Es stellte sich heraus, dass alle Wohnwagen der Mitarbeiter durchsucht worden waren. Außerdem hatte die Polizei wissen wollen, wo jeder Einzelne vor drei Tagen zwischen 11 und 12 Uhr gewesen war. Das ist ja wie im Krimi hier, Carlotta. Die Polizei hat eure Alibis überprüft. Aber was ist denn vor drei Tagen mittags überhaupt passiert? Das glaubt ihr nicht. In diese Zeit ist im Nachbauort einer Bank ausgeraubt worden. Und angeblich hat ein Zeuge beobachtet, dass sich der maskierte Bankräuber nach dem Überfall auf dem Zirkusgelände versteckt hat. Das das ein Bankräuber? Was? Ja. Wir wollten doch unauffällig bleiben. Oh, sorry. Ein Bankräuber? Ich dachte, es geht um eine merkwürdige Unfallserie. Ja, das dachten wir auch. Die Beamten haben jedenfalls alle Wagen durchsucht, aber die Beute aus dem Raub haben sie nicht gefunden. Komisch, oh oder? Bei all der Aufregung hatten die Mädchen gar nicht bemerkt, dass es bereits Zeit war, zum Lindenhof zurückzufahren. Sie wollten sich gerade auf den Weg machen, als Alina winkend auf sie zukam. – Hey, wartet mal! – Was ist denn, Alina? – Es ist schon wieder was passiert. – Der Jongleur er? hat eben erzählt, dass er vorhin bei der Probe niedergeschlagen worden ist. Oh, – Was? – das, das ist ja das schrecklich! – Ist er schwer verletzt? – Nein, nein, er sagt, er hat nur eine kleine Beule. Oh. – und, und hat jemand gesehen, wer es war? – Leider nicht, er war alleine. Er hat plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen oh, und war danach oh. ganz benommen. – Das gibt's doch nicht. – Das ist echt merkwürdig. Aber ich glaube, ich habe da eine Idee. Hä? Komm mal mit, Hanni. Okay. Nanni zog ihre Schwester mit sich in die Nähe des Lagerfeuers, an dem der Jongleur Luca, Pico der Clown und ein paar ihrer Kollegen saßen und lächelte sie zur Begrüßung freundlich an. Dann sah sie Hanni vielsagend an und fing mit auffällig lauter Stimme zu reden an. Findest du es nicht auch furchtbar, Honey? Yannick ist immer noch zu krank, um sich um seinen Tiger zu kümmern. Und Alina kann sich kaum bewegen nach ihrem Sturz. Nein, Ja, das ist wirklich schlimm. Der arme Joe. Die nächsten ja. paar Tage wird Joe wohl noch in seinem Käfig bleiben müssen, bis Yannick wieder auf dem Damm ist. Ach ja? Ich dachte, Yannick ging es schon besser. Oh nein, leider nicht. Er liegt immer noch im Bett. Ah. Naja, also wir müssen dann mal los. Tschüss! Ja, okay. Tschüss dann! Tschüss! Was war das denn, Nanni? Janik, geht es doch gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß. Aber das erkläre ich dir später. Na gut. Pass auf. Wir fahren jetzt mit Jenny und Hessi zurück zum Lindenhof, mhm. essen dort zu Abend und holen uns dann von Frau Theobald die Erlaubnis, heute hier zu übernachten. Okay? Klar. Warum nicht? Wir sagen ihr, dass wir gerne noch ein bisschen mit Carlotta quatschen wollen. Mhm. Stimmt ja auch. Und morgen ist Sonntag. Das passt also. Carlotta, sag mal, können wir heute bei dir übernachten? Klar, gerne. Okay, dann kommen wir nachher wieder, ja? Alles klar, bis später. Bis dann. Wie erwartet hatte Frau Theobald nichts dagegen, dass Hanni und Nanni über Nacht bei Carlotta blieben. Als die beiden nach dem Abendbrot zurückkehrten, verließen gerade die ersten Zuschauer das Zirkuszelt. Kurz darauf kam auch schon Carlotta auf sie zu. Sie verschwand in ihrem Wagen, um ihr Bühnenkostüm auszuziehen und dann gingen die drei zu Yannicks Wagen. Yannick, wir sind's! Oh, hallo Mädels, oh. Alina hallo. ist auch schon da. Kommt doch rein! – Hallo, Alina! Alina. – Nehmt Platz! – Hallo, Also, Nanni, du machst es aber echt spannend! Was hast du denn vor? <lacht> What's up? Meine Schwester ist eine wahre Detektiv! Äh, – Jawohl! Ich glaube, ich weiß, was hinter dem Ganzen steckt, Carlotta. Yannick, kannst du mit uns zu Joe gehen und ihn kurz aus dem Käfig holen? Ich möchte nur was nachsehen. Ja klar, kein Problem. Ich gehe sowieso jeden Abend mit ihm auf dem Gelände spazieren. Ohne mich traut er sich gar nicht mehr raus, der Arme. Oh, dann mal los! Joe freute sich sichtlich, seinen geliebten Pfleger zu sehen. Yannick stieg in den Käfig, redete beruhigend auf seinen Tiger ein und legte ihm ein dickes, ledernes Halsband um. Dann befestigte er ein dickes Seil daran und ging mit Joe an der Leine ein Stück beiseite. Während Alina, Carlotta und Hanni gespannt vor dem nun leeren Käfig standen, hüpfte Nanni mutig hinein und sah sich suchend um. Puh, das riecht aber streng. Ich war noch nie so nah an Joes Käfig. Boah, du hast recht. Schön riecht das nicht gerade. Und? Manni, irgendwas zu sehen? Bisher noch nicht. Aber woher kommt denn dieser Geruch? Der Käfig ist doch total sauber. Naja, Janneke hat auch erst heute Nachmittag geputzt. Das ist ganz normaler Tigergeruch. Aha. Ah, oh, der Joe sozusagen. <lacht> genau. So. Ich sehe hier nichts, wo man etwas verstecken könnte. Außer vielleicht... Nein, hier unter dem Stroh ist auch nichts. Willst du uns nicht endlich verraten, was du überhaupt suchst, Nani? Gib dir keine Mühe, Alina. Nani will uns unbedingt überraschen. Okay. Obwohl ich so langsam ahne, was sie vorhat. Mhm. Ich hab's gleich. Vielleicht... Wie? Joes Wassernapf? Nein. Aber wenn diese Kiste beiseite Nani stellte den Wassernapf beiseite und hob mühsam das schwere Holzpodest an, auf dem Joes Näpfe gestanden hatten. Schwer! Ich hab es! Und? Hast du was gefunden? Tada! Seht euch das an! Psst, nicht so laut. Was hast du denn da, Nani? Sieht aus wie ein dickes Bündel Geld. Mhm. Alle Achtung, Superdetektivin. Unglaublich. Das kann nur die Beute aus dem Banküberfall sein. Ja. Wie bist du nur darauf gekommen? Tja, das war der einzige Ort, der von der Polizei nicht abgesucht wurde. Ja. Und ich glaube, ich weiß auch, wer der Täter ist. Aha. Und wer Was? ist es? Nachdem Nanni aus dem Tigerkäfig geklettert war und Yannick den alten Joe wieder eingesperrt hatte, wollten sie gemeinsam zurück zu den Wohnwagen gehen. Doch in diesem Moment erschien plötzlich Luca, der Jongleur, stellte sich ihnen in den Weg und sah sie böser an. In der Hand hielt er eine große Dressurpeitsche. Ja. <lacht> Luca! Stehen geblieben. Ihr habt da was, das mir gehört. Äh, was, was meinen Sie denn? Es stellt euch nicht dümmer an, als ihr ausseht. Oder muss ich erst deutlicher werden. Geld her, oder es knallt. »Schon gut, schon gut. Nehmen Sie die Peitsche runter. Ich geb Ihnen, was Sie wollen.« »Siehst du, es geht doch. Dann gib mal her, du.« »Jetzt ist Schluss mit lustig.« »Pico? Du?« Jetzt ging alles durcheinander. Luca lag bewusstlos am Boden und hinter ihm stand Pico, diesmal ohne sein Clownskostüm, mit einem großen Knüppel in der Hand und grinste zufrieden. Die Mädchen sahen sich erschrocken an. War er etwa ein Komplize des Jongleurs, der die Beute nun für sich alleine haben wollte? Lassen Sie uns in Ruhe, sonst schreie ich! Na, na, na Mädchen, ganz ruhig. Ich tu euch ja nichts. Ich bin Privatdetektiv und auf der Suche nach der Beute aus dem Bankraub vor ein paar Tagen. Sehe ich das richtig, dass Sie das Geld gerade im Tigerkäfig gefunden haben. Ja, das stimmt. Wir wollten eben die Polizei verständigen. Das könnt ihr ja jetzt mir überlassen. Dann sieh mich nicht so misstrauisch an. Hier, das ist mein Dienstausweis. Darf ich mal sehen? Ja, klar. Danke, Herr... Alfred Piccolino? Sind Sie denn ein echter Clown oder war das nur gespielt? Als Jugendlicher bin ich aus Spaß manchmal auf Familienfeiern aufgetreten. Das kam mir jetzt natürlich sehr gelegen. Was? Du? Ich meine, haben Sie sich hier nur zur Tarnung anstellen lassen? Sag ruhig weiter Pico zu mir. Aha. Genau. Ich ermittle hier im Auftrag einer Versicherung der Bank, die ihr Geld gern zurückhaben möchte. Aber sagt mal, wie seid ihr denn darauf gekommen, im Tigerkäfig zu suchen? Da kann doch ohne Yannick niemand hinein. Und Yannick selbst konnte es nicht gewesen sein. Die Beschreibung passte nicht. Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Am Abend nach diesem Bankraub wurde erst Yannick krank und in der Nacht darauf wurde Joe von einem Unbekannten betäubt. Ach, der Tiger wurde betäubt? Aha. Davon wusste ich gar nicht. Ich habe das zuerst auch gar nicht gemerkt. Ich lag ja im Bett. Ob Luca mir was ins Essen getan hat, damit ich mich nicht um Joe kümmern konnte? Das ist sehr wahrscheinlich, Yannick. Und als wir dich dann trafen, Alina, hast du gerade Yannick versprochen, Joe abends zu füttern. Und das hat außer uns Mädchen auch der Jongleur gehört. Erinnert ihr euch? Klar, der alte Griesgram. Und keine Stunde später ist diese Schlaufe gerissen, mit der Alina am Trapez hing. Luca wollte sicher gehen, dass niemand in der nächsten Zeit Joes Käfig betreten würde. Denn dort hat er nach dem Banküberfall die Beute versteckt. Während der Tiger betäubt war. Aber Nanni, das verstehe ich nicht. Luca wurde doch selbst niedergeschlagen. Und genau das hat mich stutzig gemacht, Alina. Alles hat zusammengepasst. Nur dieser Angriff auf Luca ergab überhaupt keinen Sinn. Verstehe. Mit diesem angeblichen Anschlag wollte er nur den Verdacht von sich ablenken. Mhm. Wahrscheinlich hat er Angst bekommen, als die Polizei plötzlich hier aufgetaucht ist. Und in ein paar Tagen gastieren wir schon in Belgien. Da hätte er sich dann einfach mit der Beute aus dem Staub machen können. Ja, Dazu genau. kommt es ja nun glücklicherweise nicht mehr. Alle Achtung, Mädchen. Ganz schön mutig von euch, so ganz alleine einem Bankräuber das Handwerk zu legen. Ja. <lacht> Donnerwetter! Die Zwillinge hatten doch tatsächlich einen Bankräuber überführt. Nach der letzten Vorstellung, am Sonntagnachmittag, gab es ein großes Abschiedsfest mit allen Zirkusleuten. Pico, der eigentlich Alfred hieß, lief ein letztes Mal tollpatschig mit seinen übergroßen Clownsschuhen durch die Gegend. Und es wurde viel gelacht. Danach ging es zurück ins Internat. Mensch, Zwillinge, da habt ihr ja ein echtes Abenteuer erlebt. <lacht> oh, ja. Also ich wäre vor Angst gestorben, ja. wenn dieser Kerl mit der Peitsche plötzlich vor mir gestanden hätte. Ja. Oh, es war doch gut, dass ich zu Hause geblieben bin. Ja, zum Glück ist ja nichts passiert. Pico war also gar kein richtiger Clown. Mm -mm. Dafür hat er seine Sache aber sehr gut gemacht, oder? Ja, das finde ich auch. Zuerst habe ich ihm nicht über den Weg getraut. Dabei war er bloß so neugierig, weil er selbst auf der Suche nach dem Pankräuber war. <lacht> aber wir waren schneller. Er sagt, er wäre nie auf die Idee mit dem Tigerkäfig als Versteck gekommen. Tja, er hat sich eben nur mit den Erwachsenen beschäftigt. Und deshalb hat er gar nicht mitbekommen, dass Joe betäubt wurde, während Yannick krank im Bett lag. Mhm. Und wie geht es jetzt weiter mit Joe und Yannick? Wie hat der arme Tiger denn diese fiese Nummer mit der Peitsche verkauft? Ja, ja, stimmt. Ach, ganz gut eigentlich. Er war ja zum Glück schon wieder in seinem Käfig, als es losging. Hm. Ach, und jetzt sieht es sogar so aus, als könnten die beiden schon früher als geplant nach Sumatra fliegen. Mhm. Ja, wieso? Na ja, sehr detektiv. Alfred Piccolino <lacht> hat uns einen Teil seiner Gage überlassen, weil wir ihm den Räuber praktisch ausgeliefert haben. Oh. Und da wir wussten, dass Yannick dringend gelt. Oh, aber das yeah. kann er uns ja morgen alles selber erzählen. Carlotta hm. kommt nämlich morgen mit Yannick und Alina vorbei, bevor der Zirkus weiterzieht. Oh, oh schön. <lacht> so, jetzt muss ich aber dringend ins Bett. Hm. Die letzte Nacht war wirklich zu kurz. Du sagst es. Na dann, gute Nacht, du Super-Dietendin. <lacht> <lacht> ja. schlaf. Oh, gute, gute, gute Nacht. Gute Nacht. Der nächste Tag, ein Montag, begann für unsere beiden Detektivinnen viel zu früh. Doch als ihre Lehrerin Frau Roberts ihnen nach der vierten Stunde freigegeben hatte und Carlotta, Alina und Jannik in die Klasse kamen, waren alle hellwach. Schließlich konnte man nicht jeden Tag einen waschechten Domteur mit Fragenlöchern und die berühmte Drahtseilartistin Alina Montana nach ihren Tricks fragen. Was wollt ihr denn noch wissen? Wie lange musstest du denn trainieren, Alina, bis du so toll auf dem Seil balancieren konntest? Ach, ehrlich gesagt mache das schon, so lange ich denken kann. Oh. Meine Eltern waren auch beim Zirkus und ich habe von klein auf jeden Tag geübt. Ja, und wie machst du das mit der Schule? Warst du auch mal auf einem Internat, so wie Carlotta? Nein, ich habe meinen Abschluss dieses Jahr per Fernunterricht gemacht. Das oh. war zwar schwieriger als in einer normalen ja. Schule, aber, aber dafür konntest oh. du weiter ja. mit dem Zirkus herumreisen. Es gibt nichts Schöneres, oder? Genau so ist es. In meinem kleinen Wohnwagen fühle ich mich einfach am wohlsten. Und wie ist es bei dir, Yannick? Waren deine Eltern auch beim Zirkus? Meine Eltern, mein Onkel, die Großeltern und deren Eltern. In der Familie Svensson hat es eine lange Tradition, mit Tieren zu arbeiten. Und du brichst jetzt sozusagen mit dieser Tradition, oder? Ja, Honey, so kann man es ausdrücken. Ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, wie Joe artgerecht gehalten werden könnte. Denn er ist zu sehr an Menschen gewöhnt, um in der Wildnis zu überleben. Ja, so. so bist du auf diese Tierschutzorganisation gestoßen, die euch jetzt unterstützt? Exakt. Sie finanzieren sich durch Spenden und kommen für den äußerst kostspieligen Transport der Tiere nach Sumatra auf. Sumatra gehört doch zu Indonesien, oder? Ja, genau. Dort wurde ein großer Park angelegt, in dem wilde Tiere in ihrer ursprünglichen Heimat alt werden dürfen, oh, wenn sie nicht mehr ausgewildert werden können. Du sag mal, wie alt ist Joe eigentlich, Yannick? Ähm, Joe ist jetzt 22. Das ist für einen Tiger mhm. schon eine Menge. In freier Wildbahn werden sie meistens nicht älter als 15 Jahre. Oh, wow. Demnach ist Joe sozusagen... Ein Tiger-Opa. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber jetzt mal zurück zu euch, Mädels. Dank eurer Spende, liebe Zwillinge, kann ich jetzt bereits im nächsten Monat mit Joe die Reise nach Indonesien antreten. Seine Tage im Käfig sind also gezählt. Oh, Dafür schön. bin ich euch sehr dankbar. Dank dem falschen Clown Pico. Der hat uns ja seine Gage gegeben. Und wir sind froh, wenn wir helfen können. Das Geld steht schon auch irgendwie zu, finde ich. Ja, genau. Er ist schließlich von diesem fiesen Verbrecher betäubt worden, während er vollkommen wehrlos in seinem Käfig saß. Ja. Ja. Trotzdem ist es sehr großzügig von euch. Zusammen mit dem Geld, das Alina und ich bereits gespart hatten, können wir jetzt sogar zwei Flugtickets bezahlen. Äh Du kommst doch mit, Alina, oder? W was, ich? Ich soll mit nach Indonesien? Oh, das ist ja der Wahnsinn! <lacht> Natürlich komme ich mit sehr, sehr gerne sogar! <lacht> also, das nenne ich mal ein Happy End. Der Fall ist gelöst, mhm. alle sind zufrieden und wir haben noch was dazu gelernt. Naja, ob alle zufrieden sind, weiß ich nicht. Luca wird wohl für lange Zeit ins Gefängnis müssen. Ach, Pinats. Aber dass ich was Wichtiges gelernt habe, kann ich bestätigen. Was genau hast du denn gelernt, Nani? Na, dass es nicht in Ordnung ist, wenn große oder wilde Tiere nur zur Unterhaltung des Menschen in Käfigen gehalten werden. Ja, da genau. hast du allerdings recht. Ich werde jedenfalls in Zukunft mehr darauf achten, ob ein Zirkus oder auch ein Tierpark auf den Tierschutz achtet. Ah. Ein ich perfektes Schlusswort Jenny. Und jetzt laden Janik und ich euch alle noch zu einem Eis in der Stadt ein, oh. bevor wir mit unseren Wagen weiterziehen. <lacht> <lacht> <lacht> Geboren. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kannst du bauen.